Втрачала відчуття часу. Відчувши голод, пошукала поглядом мобілку. І очам не повірила. Час, що висвітився на екрані, показував, минуло чотири години, а вона думала, що хвилин сорок. Спустилась на кухню. На столі лежала записка. «Ми у поліклініці на огляді, борщ на плиті, решта в холодильнику на вибір». Галя зробила собі дві канапки, зварила кави і піднялася до себе. Її чекав герой майбутньої книги – молодий і талановитий скульптор Георг Пільзе. Він був італійцем по-батькові і німцем по-матері народився в Південній Німеччині у багатодітній сім'ї. Його вирізані з дерева херовими нагадували молодших братів та прикрашали інтер'єри вже кількох бюргерських будинків. Заможні містяни ставали у чергу до нього, замовляючи різьблені орнаменти з фігурками людей. Це були підпорки до балок. Вони кріпилися до стіни і стелі в оселях. Георгій удосконалював своє уміння. жадібно опановував секрети ремісництва, яких учив його старий майстер-учитель. Але доля зробила крутий поворот. Георг був змушений втікати від правосуддя за вбивство відчим п'янички й деспота. Після багатьох пригод та поневірянь опинився у маленькому містечку Бучач, Східній провінції Речі Посполитої і там знову узявся за своє ремесло. Слава про майстра відлюдника, який називав себе Іоанном Пінзелем, дійшла до Миколи Потоцького. І той запросив художника стати його придворним скульптором. Із середини 1740-х років пінзель брався за найскладніше замовлення. У його руках дерево ставало слухняним перетворювався на те, чого бажав майстер. Композиції ставали все складнішими та експресивнішими. Невибагливий у побуті пінзель ставав у роботі примхливим та перебірливим. Працював тільки з архітектором Бернардом Меретином. Микола Потоцький схвально сприймав всі диватства майстра, його янголів із вишкереними зубами, непропорційні тіла, неприродно вигнуті пальці святих. У Бучацькому костелі та Бучацькій ратуші, костелі у Городенці, у Кафедральному соборі Святого Юра у Львові, всюди, де були його роботи, на обличчях скульптур замирали емоції, які кожен глядач трактував по-своєму. Чисненні складки одягу його героїв, мов роздмухував вітер, через застиглу драпіровку тканин, рельєфні тіла – випромінювали потужну енергію і життя у силу. Ідея створити найпростішу і найскладнішу скульптуру водночас виникла, коли майстрові виповнилося 40 років. Не один рік він бився над творінням, яке мало стати вершиною його майстерності. Але усе, що робив, не влаштовували його. Поєднати просте і складне не вдавалося. Скульптури для навколишніх костелів він різьбив уже без колишнього натхнення. Але роботи виходили не гіршими від попередніх, адже майстер досяг вершини майстерності і міг ще довго протриматися на силі досконалого ремісництва. Одружився майстер уже зрілим чоловіком. Протягом 20 років він не міг забути свого юнацького кохання, яке втратив разом з батьківщиною. Усупереч очікуванням і сподіванням бучацької громади, Відомий і вже небідний Пінзель Пільзе взяв з дружину не найпершу наречену містечка і не доньку одного з найбагатших людей Галичини, а скромну вдову матір трьох дітей Маріанну Єлизавету Кейтову із роду Маєвських. Минуло ще кілька років, і лише після народження другого сина Пінзель створив нарешті те, чого пранув. Це було звичайнісіньке яблуко у натуральну величину, вирізане з дерева яблуні. Воно, немов правдивий плід, мало плямки і червоточинки, хвостики, залишок скрученого зв'ялого листя на черешку. Форма його трохи викривлена, здалеку нагадувала голову янгола із надутими щічками. Глядач випадково міг зробити відкриття. Легким одночасним поворотом рук у протилежні боки яблуко розчахувалися на дві частини.